الله الله يا ربي يا الله الله يا ربي يا الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك انت للينا الحكيم اللهم علمنا ما انفعنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا من رب العالمين نكاية سواكا صلاة وإخوالة سمع الله سبحانه وتعالى Neka je salavat i selam na njegova poslanika Muhammeda sallallahu alihi wa ala alihi wa selama na njegovu časnu porodicu sve ashaabe i one koji slijede u dobro do sudnjega dana. Allahu subhanahu wa ta'ala svjedočimo da nemamo drugog znanja osim onog znanja kojeg nam Allah subhanahu wa ta'ala, podari sve dobrote, blagodati, milosti, pa ga molimo subhanahu wa ta'ala da nam poveća tu svoju milost, dobrotu, da nam podari znanje od kojeg ćemo se okoristiti, sprovesti u svome životu, svoj život uskladiti po tome i da nam svakako omogući da ono znanje kojeg smo već stekli, da inšallahu ta'ala koliko toliko sprovedemo u praksu. Allah subhanahu wa ta ta'ala je sveznajući i mudri. Večeras uz Allahu subhanahu wa ta ta'ala dozvolu nastavljamo s govorom o braku. Oni koji su bili prisutni na našim prošlim predavanjima sjećaju se da smo otprilike spomenuli četiri ili pet hadisa koji govore o propisanosti braka, zatim oni zadnji hadise koji smo spomenuli, dakle treći, četvrti i peti već govore dakle o nekim adabima prije stupanja u brak ili dakle Jeli kod samog stupanja u brak, odnosno treći hadis od Enesa ibn Malika radijallahu ta'ala, također je govori o propisanosti braka, ali isto tako da treba za suprugu tražiti onu suprugu koja mnogo rađa i vidjeli smo jeli kako to islamski učenjaci pojašnjavaju, preporučuju kako jeli pronaći takvu osobu, kako takvu osobinu pronaći jeli kod supruge. Zatim Hadis Ebu Hurere radijallahu ta'ala, četvrti hadis kojeg smo spomenuli, govorio je, u njemu se dakle spominju, riječ je Allahov poslanika alaihi salatu wasalam, zbog čega ljudi žene žene, zbog čega muškarci stupaju u brak sa ženama, pa je dakle spomenuto da se žene žene zbog imetka, zbog porijekla, zbog ljepote i vjere i Allahov poslanika alaihi salatu wasalam na kraju hadisa nam preporučuje Da oženimo ženu vjernicu, pa će nam Allah subhanahu wa ta'ala podariti bereket s takvom ženom, odnosno da će nam blagoslova, dakle, bereketa u životu s takvom ženom. I dakle, peti hadis kojih smo spomenuli, koji se također prenosi od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala, govorio je o dovi, koju to dovu trebamo proučiti, bratu, jeli kada stupi u brak, kada se oženi, koju dovu trebamo proučiti. ثلاثة حديث التي تتحدث ابن حجر الاسقلاني رحمه الله تعالى وعلى كنزيه براكه وصوامي اجتما وريدنا مجال بلوغ المران من ادلة الاحكام يست عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى بكاجه وعن عبدالله ابن مسعود رضي الله تعالى قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التشهد في الحاجة Innalhamdelillahi nehmaduhu, wa nesta'inuhu, wa nestaghfiruhu, wa na'udhu billahi min shururi anfusina, wa men yehdihillahu falamudillalah, wa ashadu an la ilaha illallahu, wa ashadu an muhammedan, abduhu wa rasuluhu, wa yakra'u thalase ayat. Dakle, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala prenesi, govori, kaže Allahu poslanik alayhi salatu ve salam podučio nas je te šehhudu u potrebi odnosno podučio nas je riječima koje je riječi da učimo da tim riječima otpočnemo rješavanje svoje potrebe pa je dakle proučio te riječi odnosno do inelhamdillah inahmeduhu venestainuhu do kraja Jeli, što bi otprilike u prijevodu značenja glasilo doista svaka Hvala pripada samo Allahu, njega hvalimo, od njega pomoći tražimo, od njega oprost, oprosta tražimo, Allahu se utječemo od zla naših duša, koga Allah uputi, nema onoga ko će ga u zablodu odvesti, a koga Allah pravedno u zablodi ostavi, nema onoga ko će ga uputiti. I svjedočim da nema Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala i svjedočim da je Muhammed njegov rob i njegov poslanik, zatim bi jeli proučio tri ajeta iz Korani kerima. Ovaj hadis prenosi plemeniti ashaba Abdullah ibn Masud radijelallahu telan. Ukoliko se sjećate, oni koji su bili prisutni na prvom predavanju, prvi hadis koji smo spomenuli iz ovoga dijela, iz knjige o braku, bio je također hadis Abdullah ibn Masuda, u kojima Allah, poslanik alihi salacom, postiče mladiće one koji su mogućnosti da stupe u brak i da snose ispunjavaju potrebe bračnog života da se ženi. Dakle, taj hadis je prenosio Abdullah ibn Masud tamo smo spomenuli njegovu biografiju, ali ja to nema smetnje da nešto kratko, jeli kažemo o njemu, jeli Abdullah ibn Masud radijallahu talam, kao što ste čuli, bio je šesti čovjek u Islamu, učinio je dvije hijjara u Abesinju i Medinu. Allahu selam pohvalio ga je riječima doista si ti znan mladić i također obratio sa shabima hvaleći indirektno, Abdullaha ibn Masuda obratio se ashabima riječima ko želi i koga raduje da uči Kur'an onako kako je Kur'an objavljen, neka uči Kur'an onako kako ga uči ibn Umi Abd, odnosno Mas ibn Masuda radijelullahu talan. Abdullaha ibn Masud, pored toga što se brinuo o Allahovoj knjizi, odnosno što je najbolje poznavao i pored toga što je najbolje poznavao Allahovu knjigu također, brinuo, brinuo se za Allahovim poslanikom alihi salatasom, odnosno bio je njegov sluga, izmetio je Allahovog poslanika sallallahu alihi wa alihi wa sallam pa historičari da se brinuo za misvak Allahovog poslanika papuče i njegov jastuk. Huzeyfa radijallahu delam kao što se čuli rekao je da je Abdullah ibn Mesud najviše ličio Allahovom poslaniku alihi wa sallam po svojim ponašanjem po svojoj uputi. Dakle, Abdullah ibn Mesud Najbolji od svih ashaba poznavao Kur'an i Kerim. Allahovu knjigu znao je, kako bilježi Imam Buhari i kako je to rekao Abdullah Ibn Mesud jedne prilike, znao je gdje je svaka sura objavljena. Znao je gdje je svaki kur'anski ajet objavljen. Učestvovao je u bici na Bedru, a zatim i svim bitkama poslije, za vrijeme Omera radijallahu ta'ala anhu, I početkom hilafeta Osmana radijallahu talam brinuo se Bejtul Malom i bavio se kadilukom u Kufi. Zatim ga je Osmana radijallahu talam pozvao u Medinu, da dođe u Medinu, iz Kufa je da dođe u Medinu i preselio je, umro u Medini 32. godine po Hidžari. Ovaj hadis koji prenosi Abdullah ibn Masud, dakle u kojem se spominje ova dova, čanstana dova, ovaj hadis su zabilježili mnogi U hadisi učenjaci hadisa poput imama Ahmeda, Abu Dauda, Termizije, Nesaje, Ibnu Mađe, Hakima, Bejhekija, imama Begavija i mnogih drugih. Termiziji poznat jeli, i poznata njegova njegovom metodologijom svaki hadis koji je zabilježio u svome sunanu ocijenio ga on sam, pa je dakle ovaj hadis ocijenio Hasanom Dobrim, dok ga vjerodostojnim, dok ovaj hadis ocijenio vjerodostojnim Ibnu Hibban, Ibnu Huzayme, Hakim, Ebu Avane i šejk Albani, rahimahullahu ta'ala, u svojoj valorizaciji sunena imama Termizije, imama Nesaje, ocijenio je ovaj hadis vjerodostojnim. I čak imam Albani, Rahimehullahu ta'ala, ekspert hadisa u ovom našem jali, stoljeću, Ima kratku poslanicu o propisanosti ove dove kod svake potrebe, dakle, hudbetul hađe. Ovaj hadis, Abdullah ibn Suda, kao što ste čuli mogli zaključiti, govori o propisanosti učenja ove dove prilikom ili prosidbe ili, dakle, sklapanja braka, prilikom ponude i prihvatanja. Pa koristi koje proizilaze iz ovog hadisa. Koristi koje proizilaze iz ovog hadisa. Ova dova, in alhamdelillahi na ahmeduhu one stainuh, jel do kraja, ova dova naziva se hutbetul hađe. Hutbetul hađe. I propisano je učiti ovu dovu prilikom odpočinjanja svakog važnijeg posla, svakog važnijeg dijela. Prilikom odpočinjanja hutbe, kao što često možete čuti, kao što često možete čuti da se hutbe otpočinju, jel i džumanske hutbe da se otpočinju na ovakav način, I također sve druge, sve druge i Bajramska hudba treba da se otpočinje na ovakav način, a ne dakle kako mnogi otpočinju Bajramske hudbe povodeći se za slabim hadisima, jeli otpočinjući te hudbe tekibirima Allahu Ekber, Allahu Ekber, jeli. Ispravno je dakle da se za, započinju hudbe zahvalom Allahu Subhanahu wa Tala. Dakle ovom dovom treba otpočeti svaki važni posao, dijelo Poput hudbe, poput predavanja, sklapanja braka i slično. Bejheki, imam Bejheki, kao, stu, kao što ste čuli, oni je ovaj hadis, pa on u svome rivajetu, u svojoj verziji ovog hadisa, bilježi da je šu'ube upitao Ebu Ishaqa je li ova dova za odpočinjanje sklapanja braka i drugih poslova, je se ova dova uči, pa je Ebu Ishaq, Rahimehullahutela, odgovorio, ona je za svaku potrebu. Hudbetul hađe, hađe je dakle potreba. Pa se ova dova uči, pri velikom je ali uh, odpočinjanja rješavanja je svake potrebe koja dova in alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa dakle poznata poznata dova tako dakle da tešehud ovdje kao što ste čuli dakle u na arapskom 'allamana <in> rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam at-tashahhud fi al-hajj at-tashahhud fi dakle Allahov poslanik, alihi salatu islam, podučio nas je tešehudu u potrebi. Ovdje, dakle, to je bukvalan priod, međutim, ovdje se pod tešehudom misli na iftitah, odnosno otpočinjanje, otpočinjanje rješavanja potrebe koju koju imamo. Zahirijski pravnici, učenjaci Zahirijske pravne škole i Ebu Avane od šafijskih pravnika smatrali su učenje ove dove prilikom sklapanja braka vađibom, obaveznom. Obaveza je proučiti kod zahirijskih pravnika i kod, dakle, bilo je kod Ebu Avane, rahimehullahu teala, bilo je obaveza proučiti ovu dovu prilikom sklapanja braka. Pa je Ebu Avane u svome sahihu, sahihu naslovio poglavlje obaveznost hutbe kod sklapanja braka. Obaveznost ove hutbe je hutbe tulhađe kod sklapanja braka. Ispravno je da je proučiti ovu dovu sunnet. sunnet, na čemu je većina islamskih učenjaka, džunhur, da je dakle proučiti ovu dovu sunnet i ukoliko se ova dova ne bi proučila, a brak se sklopio, sklapanje braka bi bilo ispravno, kako kaže imam Nebovi Rahimahullahu ta'ala. Ovaj hadis u se spominje ova veličanstvena dola, jeli potvrđuje brojna uzvišena svojstva Allaha subhanahu wa ta'ala, kojih je dostojan jedino onđelle djelaluhu. Pa se samo od Allaha subhanahu wa ta'ala traži pomoć za olakšanje dotične potrebe. Samo se od Allaha subhanahu wa ta'ala traži oprost za grijehe. Samo se od Allaha subhanahu wa ta'ala traži prekrivanje mahana i grijeha. Samo se kod Allaha subhanahu wa ta'la traži utočište od zla naših duša koja, koje nas, ljude, postiču na zlo i ostavljanje dobrih dijela. Ovaj hadis nam pojašnjava da Allah jedan jedini upravlja svim stvornim pravedno dno. nas ovaj hadis, dakle da Allah subhanahu wa ta'la onoga ko zaslužuje uputu onoga za koga Allah subhanahu wa ta'la zna i prije njegovog stvaranja, dakle znao je da će biti od njegovih bogobojaznih iskorenih robova Allah subhanahu wa ta'la njemu i daje uputu i također iz ovog hadisa zaključujemo da Allah subhanahu wa ta'la u zablodi ostavlja nekoga jeli? ostavlja onoga ko zaslužuje zablodu. Hadis sadrži vaše hadeta odnosno potvrdu da nema drugog istinskog Boga osim Allaha subhanahu wa ta'la i da je Muhammed Allahov poslanik, a ova dva šehadeta su osnova svega. Ova dva šehadeta čovjek izgovara prilikom odpočinjanja svog islamskog načina života, odnosno prilikom svog ulaska u Islam. Zatim, sljedeći hadis kojeg je spomenu Ibnu Hajar al-Skelani rahimahullahu ta'ala, Jeste hadis, ibn jeste hadis Jabira ibn Abdullaha. Sledejići hadis kojeg je spomenuo, Ibnu Hajar al-Skelani u knjizi o braku, jeste hadis Jabira ibn Abdullaha radijallahu ta'ala anuhuma. Molio bi samo operatore da mi kažu do, do kada ja trebam da pričam, do kada ja mogu da ne bi opet nekom ja uskočio u njegov termin. Kaže Ibnu Hajar, rahimahullahu ta'ala, van Jabirin radijallahu anhu, قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وآله وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل فلنسي <تصفيق> سعود جابر رضي الله تعالى دعي ركاو الله وسلانك عليه الصلاة والسلام ركاوية كدا نكو أدواس پروسي جنو Ako može da vidi kod nje ono što ga privlači da bi joj ženio, neka tako i uradi. Kada neko od vas prosi ženu, Ako može da vidi kod nje ili od nje ono što ga privlači da bi joj ženio, neka tako ju radi. Također, sličan hadis odmah nakon jeli, ovoga spomenuje Ibn Hajar, rahim Allah, pa je dobro dakle da, da, da spomenemo i njega. Kod muslima, Kod muslima stoji od Ebu Hureyre radijallahu talan ta da je Allaho poslanik alaihi salatu usalam rekao jednom čovjeku koji se oženio. Koji se oženio rekao je ene varte iliha. Jesi je pogledao? Jesi je vidio? Pa je čovjek rekao ne. Zatim je Allaho poslanik alaihi salatu usalam rekao idheb fanzur iliha. Idi pa je pogledaj. Prenosilac prvog hadisa je Đabri ibn Abdillah radijallahu talan humat. Jabir ibn Abdillah radiyallahu ta'ala nuhuma. Dakle, Jabir je syn Abdullaha. Abdullaha ibn Harama el-Ensariye radiyallahu ta'ala nuhuma. Plemeniti ashab syn plemenitog ashaba. Jabir ibn Abdillah prisustvavl je prisagina akabi Kako bilježi imam Buhari Rahimahullahu ta'ala, da je Jabir radijallahu ta'ala rekao, ja, moj baba i moj dajđa bili smo od učesnika na akabi. Borio se Jabir ibn Abdullah radijallahu ta'ala ne s vjerovijesnikom, alihi salatu uslamu, svim bitkama. Bio je uz Allahog poslanika, alihi salatu uslamu, svim bitkama, Izuz u bitke na Bedru i Uhudu. Izuz je u bitki na Bedru i Uhudu. Znali neko razlog zbog čega nije učestvovao Jabrid ibn Abdullah na Bedru i na Uhudu. Ako neko zna brzo neka napi napiše. Načekam pa Operatori. Pa ni o mladine ne zna. omladina bi trebala da zna. Slabo se čulo. Zbog čega Džabr ibn Abdullah radijallahu ta'ala anhuma nije učestvovao u bitci na bedru i na uhudu. A bio je prisutan. Ali nije učestvovao u bitkama na bedru i uhudu. Zbog čega? To bi o mladinci trebali da znaju mada smo svi ali omladinci do 40. Nije, ne, ne, nije bio premlad. Na Dakle Jabir Jabir ibn Abdullah radijallahu ta'ala, je učestvovao je u svim bitkama i bitke na Bedru juhudu. Kada ga je spriječio njegov otac, njegov otac ga je spriječio da učestvuje u bitkama na Bedru Juhudu, zašto? Zato ostavio ga je da se brine o svojim sestrama, nisu imali majke. Jabir i njegove sestre nisu imali majke. Pa je babo ostavio đabira da se brine o svojim sestrama. Kada mu je babo preselio u bitci na Uhudu, oženio se, oženio se Džabir ibn Abdillah radijallahu ta'ala an-huma nakon toga i nakon toga učestvovao u svim bitkama, nije izostao ni iz jedne bitke. Bileži imam Bukhari Rahimehullahu ta'ala u svome sahihu pod brojem 5367 da je Džabir ibn Abdillah radijallahu ta'ala an rekao Babo mi je poginuo, a iza sebe ostavio sedam kćirki u drugom rivajetu, devet kćirki, pa samo oženio već udavanu ženu. Oženio sam već udavanu ženu. Pa Allah, poslanik alihi salatu sva, upitao me jesi li se oženio džabire? Rekao sam da. Upitao je djevojku ili već udavanu ženu. Jesi li oženio djevojku ili već udavanu Rekao sam udavanu, Allaho poslaniče. Upitao me je ponovo, a zašto nisi oženio djevojku, da se igraš s njom i ona s tobom, da je veseliš i da ona tebe veseli? Rekao sam, kaže Đabir, Abdullah, moj babo, poginuo je i za sebe ostavio kćeri. Pa sam mrzio, neugodno mi je bilo da im dovedem još jedno slično njima. Da dovedem mladu jeli, djevojku sličnu mojim sestrama. Ko će se opet brinuti o njima? Pa za, zato sam ženu koja će se brinuti o njima i odgajati ih. Allaho poslanika nakon toga je proučio dovo i rekao Allah ti dao bereketa i svakog dobra. Dakle Džabir plemeniti ashab sin plemeni toga ashaba babo Abdullah ibn Haram bio je prvi šehid na Uhudu Prvi šehid, prvi od ashaba koji je preselio na Uhud. Ko je bio na Uhudu? Kako bilježi Imam Buhari u svom sahihu. Allahov poslanik, alejhi salatu vesselam, kada je preselio, kada je preselio Abdullah i Jabir ga prepoznao i počeo da plače. Obradovao je Jabira Allahov poslanik, alejhi salatu vesselam, tješeći ga i govoreći da su njegovog babu nad kreilili, meleki svojim krilima, sve njegova duša nije uzdignuta do Allaha djelaluhu. Imam Ahmed, rahimahullahu ta'ala, bilježi u svome musnadu da je Allah u poslanika alaihi salatu sallam rekao o Čabiru radiallahu anhu. O Čabire, o Čabire. Zad ne znaš da je Allah djela djelaluho živio tvoga babu? I rekao mu, poželi, poželi, što god hoćeš. Pa je, pa je Abdullah rekao, želim da budem vraćen na dunjaluk i na njemu budem ponovo ubijen. Želim da budem ponovo vraćen na dunjaluk i na njemu ponovo ubijen. Pa je Allah subhanahu wa ta ta'ala odgovorio, Ja sam doista donio presudu, presudio, da se oni na Dunjaluk više ne vraćaju. Hadis je, je li Hadis kod imama Ahmed al-Muslim, je vjerodostojan, a i drugi hadisi mu svjedoči kod imama Tirmizije ibn Mađe. Đabir ibn Abdillah radijallahu anhuma prenio je mnogo hadisa Allahov poslanika, alihi salatu wasalam, spominje se da je u mesđidu Allahov poslanika s.a.v. u Medini imao halku u kojoj je citirao hadise i prenosio znanje. Preselio je u Medini 78. godine po Hidžri, u svojoj 94. godini života. Spomnju historičari da najpoznati učenici Đabira ibn Abdullaha jesu Mohamed ibnul Munkadir i Amr ibn Dinar i Abu Zubeir. Dakle, ovaj hadis Kada neko od vas prosi ženu, ako može da vidi kod njih ono što ga privlači da bi oženio neka tako i radi dakle hadis koji, kojeg prenosi džabjer, bilježe mnogi islamski učinjaci muhadisi Ahmed, Abu Daud, Hakim, Bejheki, Imam Tahavi, Ibn Abi Šejbe, jer od ostenim su ga ocijenili Ibn Hibban, Hakim i s njim se složio Imam Zehebi, također Busairi, dok su ga dobri ocijenili Tirmizi Ibn Hajar. A onaj drugi hadis koji smo spomenuli od Ebu Hurajre, je kada se oženio čovjek, pa ga Allahov poslanik, alejhi salatu vesselam, pitao je, se li vidio ženu? Je idi pa je pogledaj, hadis bilježima Muslim dakle nema nimalo ne sumnju u njegovu vjerodostojnost. Koristi iz ova dva hadisa. Na prošlom predavanju prehodio je hadis u kojem se spominje što to podstiče ljude na ženitbu određenom osobom. I metak porijeklo Ugled, položaj, ljepota i vjera. I prethodio je komentar i savjet čemu dati prednost. Nakon vjere, dobar dio ljudi, svjedoci smo i mi sami, dobar dio ljudi posvećuje pažnju ljepoti. I u tome nema, kao što smo i prošli put rekli, nema ama baš nikakve smetnje. I zbog toga što nedostatak ljepote može kasnije, je li, kod čovjeka stvoriti odbojnost prema ženi. Također, iz ovog hadisa uviđamo i saznajemo da je dozvoljeno onome koji želi da se oženi dotičnom ženom, određenom ženom, da gleda i vidi kod nje ono što se obično, je pokazuje, lice i, ru i ruke, je Međutim, islamski učenjaci postavljaju uslov. Kada je to dozvoljeno vidjeti? Ha? Dakle, da čovjek ide od jedne do druge, pet, desete žene, prohabava i gleda tuđe žene. Gleda dakle žene, kćari muslimana. zakle imaju u slovi. Pa su islamski učenjaci rekli da je dozvoljeno onome ko želi da se oženi, da gleda dakle, u tu ženu, da vidi njeno lice, njene ruke ili ono što se obično pokazuje, prije svega da je želi prositi, odnosno ženiti. Dakle, ima kod sebe iskrenije da želi ženiti tu ženu. Zatim da kod njega preovladava mišljenje da će ona i njena rodbina, njeni staratelji ili babo i drugi dakle staratelji prihvatiti njegovu ponudu. Da će dati svoju kćerku ili svoju bratičnu bratišnu ili sl. svoju unuku za njega. I svakako da to ne čini u osami. Ne smije dakle da se osamljuje sa ženom pa da dakle gleda u njenu lice i ostalo. Stav džumhura islamskih učenjaka jeste da je, dakle gledanje kod žene, onoga što se obično vidi, prilikom jeli, prosidbe ili sl da je to mustehab, da je poželjno. I na tome su imame buhanife, maliki, šafija. Također, dozvoljeno je ženi da vidi svoga prosca, jel tako? Kao što je onome koji dolazi i prosi određenu ženu, dozvoljeno da vidi nju, također i njoj je dozvoljeno da vidi, da vidi njega. Danas većina muslimana, muslimana kažem, čak i onih koji jeli, kod sebe imaju nešto od vjere, Kada je riječ o ovom propisu, između dvije su krajnosti. Kada je riječ, dakle, o ovom propisu, koji se spominje u hadisima, vjerodostnim hadisima, nalazi se između dvije krajnosti. Pa jedni pretjeruju i nikako ne dozvoljavaju proscima da bilo šta vide od njihovih kćari. I jasno se suprostavljaju ovom propisu. I e drugi, koji pretjeruju u popuštanju, Pa svoje kćeri puštaju daši ašikuju s prostima, što je haram, strogo zabranjeno. Jel'e? Pa uputa Muhammeda alihi salatu sam zasigurno je najbolja uputa i nije se treba pridržavati. Islamski učenjaci spominju osam vrsta pogleda. Osam vrsta pogleda. Pa, dakle prvo, pogled punoljetnog čovjeka u punoljetnu ženu strankinju kojoj nije on mahram, da čovjek punoljetan gleda u lice i ostalo, dakle, kod žene, punoljetne žene kojoj on nije mahram, to je haram, strogo zabrajeno, nije, dakle, dozvoljeno. Zatim drugo, pogled punoljetnog čovjeka u žensku osobu prema kojoj ne osjeća strast, potrebu, poput starice, i slično. Kažu islamski učitelji da nema smetnje da vidi njeno lice. Treće, da čovjek pogleda u ženu strankinju, dakle kojoj nije mahrem, radi svjedočenja. potrebno je da vidi njeno lice radi svedočenja, slično je i u tim situacijama tako iznimnim, kažu da je dozvoljeno da vidi njeno lice i ništa više. Da pogleda u četvrto, da pogleda u punoljetnu ženu strankinju radi prosidbe, Dozvoljeno je da vidi uobičajeno, kao što dakle stoji u hadisu. Dozvoljeno je da vidi ono što se uobičajeno dakle gleda. Peto da pogleda u ženu, u ženu, je ili žene kojima je on mahrem, dozvoljeno je dakle da vidi kod nje ono što se uobičajeno dakle vidi. Kod žene lice, ruke i slično. Šesto da pogleda u ženu strankinju Da pogleda u ženu strankinju prilikom liječenja, dakle ukoliko je on ljekar, doktor, žena dolazi li, na liječenje, ako nema nikakvog drugog načina, mora da se liječi kod njega, onda je njemu dozvoljno da vidi od te žene samo dakle, ono što je neophodno. Da žena pogleda u muškarca, također nije joj dozvoljeno, treba dakle da obori svoj pogled. I osmo, da supruga pogleda u supruga i da suprug jeli, gleda u nju, obratno, dakle, dozvoljeno je jeli, svakako da vidi cijelo tijelo. Dakle, nema ograničenja. Suprug može gledati kod supruge sve i ona, dakle, kod njega sve. Nema, dakle, nikakvog ograničenja. Zatim, sljedeći hadis. Hadis je malo podrži, pa ja ću samo prijevod, dakle, da od prilike pokušam spomenuti, da ne bih vam uzeo vremena još navodeći, dakle, i na arapskom jeziku, pošto je hadis malo poduži. Dakle, prenosi se od Sahla ibn Sada, Sa'idija radi Allahu talan, da je rekao, došla je neka žena, Allahom poslaniku, ali ih i salatu i rekla, Allahu poslaniče, došla sam ti, Došla sam ti da ti poklonim sebe. Ako imaš potrebe za mnom, došla sam ti da ti poklonim sebe. Dakle, ako imaš potrebe da stupiš sa mnom u brak, ako ti je potrebna žena, ja ti poklanjam sebe. Kaže se ibn Sad, Allah, poslanik, alihi salatu wasalam, pogledao ju je, pa je zadržao pogled na njoj, Zatim je spustio svoju glavu. Kada je žena vidjela da Allahov poslanika alihi salatu slam ništa nije odlučio po pitanju, ne, ništa ne progovara, sjela je. Žena je ta sjela. Pa je ustao jedan od njegovih ashaba, od ashaba Allahov poslanika alihi salatu salam, i rekao, Allahov poslaniće, ako ti nemaš za njom potrebu, onda ju daj za mene. Ako ti ne želiš da ju oženiš, Onda je udaj za mene. Ja imam potrebu. Pa je poslanik alihissalatu usl. pitao ovoga shaba, imaš li šta da joj daš kao vjenčani dar? A čovjek je rekao, nema. Tako mi, Allah, Allah, u nema nemam ništa. Poslanik alihissalatu usl. mi je rekao, idi svojima i potraži, idi kući i potraži, vidi hoćeš li nešto naći. Pa je čovjek otišao, zatim se vratio i rekao, Tako mi je Allaha nisam ništa našao. Allaho poslanik alihi salatu salam ponovo kaže, idi potraži pa makar željezni prstin. Pa je čovjek otišao, tražio, zatim se vratio i rekao, tako mi je Allaha, Allaho poslanit će, ne imam ni željeznog prstina. Ali evo moj ogrtač. Evo, daću joj za mehr, jenčani dar, svojog ogrtač. Pa je Allaho poslanik alihi salatu salam pitao ga začudjeno, šta će uraditi sa, ona sa tvojim ogrtačem? Ako ga obučeš ti, ona onda neće imati tog ogrtača, neće imati ona šta obući, a ako ga obuče ona, onda nećeš imati ti šta obući. Pa je čovjek sjeo i ostao dugo dok nije potrajalo njegova sjedenja. Zatim je ustao, vidio dakle nema ništa od ženitbe toga dana, ustao i Allahov poslanika, kada ga je vidio kako odlazi, a primijetio je njegovu potrebu za brakom, Naredio je prisutnima da ga pozovu, da se vrati. Pa kada je došao, upitao ga je Allaho, poslanik alihi salatu islam, koliko znaš Kur'ana? Šta znaš iz Kur'ana? Pa je rekao čovjek i počeo da nabraja, znam tu i tu suru, znam tu i tu suru i tako nabrajao je. Pa je poslanik alihi salatu samo upitao ga, je li ih učiš na pamit? Znaš ih na pamit? Rekao je, ashab da. Zatim je Allahov poslanik alihi salatu v.s. rekao, idi, dajem ti je za ono što poznaješ od Kur'ana. Udajem ovu ženu za tebe na osnovu onoga što poznaješ od Kur'ana. To je tvoj, jel, mehr. Ovaj hadis je mutefekun alihi, bilježi ga Bukharija i Muslim. Citat je, jel, Muslimov. Jeli, I u jednom predanju kod imama Muslima također stoji, da je rekao Allaho poslanika alaihi salatu salam, idi oženio sam te njome, pa je poduči, pa poduči Kur'anu. Dakle, malo poduči hadis, mnogo propisa se nalazi u njemu, mnogo koristi. Prije svega, čuli ste dakle hadis je mutafakon alaih, bilježega Buharija i muslim, hadis je, bez imalo sumnje, vjerodostojan. Prenosila se ovog hadisa kao što ste čuli je Sahil ibn Sa'd, el-Sa'idi al-Hazređi radijallahu ta'alan, Kažu historičari da je rođen pet godina prije hijjre, ime mu je bilo Hazenun, kao jeli, tužni, pa mu je Allahov poslanika alihi salam, promijenio ime u Usahelun, kao dakle onaj koji je vedar, koji je lahak, koji je blag, s kojim se lahko obhoditi i sl. Imao je nadimak, kako kažu historičari Ebul Abbas i Ebu Jahja. Kada je Allahov poslanik a.s. preselio na Hiret, Sehl ibn Sade Saidi radijallahu talan imao je 15 godina, a on je preselio na Hiret u 91. godini po Hijri, u svojoj 96. godini života. Pojedini historičari tvrde da je Sehl ibn Sade radijallahu talan zadnji ashab koji je preselio u Medini, u Nevari. Koristi iz ovog hadisa, dakle koristi su Brojne. Pa nadam se da ste imati srpljenja da i saslušate. Ovaj hadis kao što ste čuli bilježi između ostalih imam Bukharija. I na Bukharij Sahih postoje mnogi komentari, između ostalih i komentar velikog islamskog učenjaka Hanefijske pravne škole Bedrudina Elainija, rahimahullahu ta'ala. Pa Bedrudine al-Ajni u svome komentaru na Bukhari Sahih pojašnjava o kojoj ženi je riječ u hadisu. Koja je to žena došla i poklonula sebe Allahom poslaniku alaihi salacom. Odnosno, pitala ga ako imaš potrebe za ženom, ako želis da se ženiš, ja poklanjam sebe tebi. Pa kaže, bila je ili Hawla bint Hakim ili Umu šarik al-ezdije. Dok Ibnu Hajar al-Skelani rahimahullahu ta'ala ne navodi u svome komentaru Fethul barju ime ove žene. Iz ovog hadisa saznajemo da je dozvoljeno da žena ponudi brak nekome od bogobojaznih ljudi, vjernika. Da žena dakle ponudi. Kao što jeli, muškarac dolazi i prosi, isto tako žena može da ponudi i pošalje jeli, glasnika kao što se desilo jeli, i dešavalo i ranije. Da žena dakle dođe i da jeli, ponudi brak nekome od vjednika. Iz ovog hadisa zaključujemo da je dozvoljno pogledati u ženu koja se želi zaprositi. Također, iz ovog hadisa zaključujemo da je imam staratelj onoj ženi koja nema svoga staratelja. Imam ili kadija ili učeni čovjek ili onaj koga oni ovlasti, oni su staratelji onoj ženskoj osobi koja nema svoga staratelja. A ako Bog da, inšallahu ta'ala, ja se nadam u predavanju, doći će detaljan govor oko staratelja da sada ne započinjemo, pošto ima dakle malo više i detaljno i precizno i to treba dobro saslušati i zapisati. jele. Također iz ovog hadisa saznajemo da je obavezno dati mehr ženi, supruzi, Da je obaveza dati mehr. Jeli, Allaho poslanika alihi salatu uslami vidite slavo nekoliko puta ovog svog plementoga shaba da ide da potraži nešto da da mehr. I kao što vam je poznato jedan od uvjeta šartova ispravnosti braka jeste mehr. Kao što je staratelj, također ovdje u ovom hadise spomnije, staratelj je dakle jedan od uvjeta ispravnog braka, isto tako je mehr. Nema dakle ispravnog braka bez staratelja, bez mehra i slično. Iz hadisa zaključujemo da je preporučeno spomenuti veličinu mehra, jer se time zatvaraju vrata nerazumijevanju, neslozi, kasnijem sporu i sl. Međutim, ukoliko bi brak bio sklopljen, a veličina mehra ne bila određena, nije dakle određena veličina mehra, tada kao što vam je poznato, brak je ispravan, a supruzi dakle, toj ženi kojoj je rečeno koliki je mehr, dakle ona nije rekla koliki je mehr, toj ženi pripada mehr njoj sličnih žena, dakle žena sličnih njoj, dakle iz njene rodbine ili njenog komšiluka, njenih jeli prijateljica i slično. Iz ovog hadisa također zaključujemo da nije dozvoljeno čovjeku da daje drugome ono što je njemu prijeko potrebno, ono za čim je on u nuždi poput davanja jedine odjeće, kao što je dakle, ovdje spomin u ovom hadisu, hrane i pića i slično, dakle, a ne ima on više hrane i pića za život. U hadisu se nigdje, kao što ste mogli čuti, pa čak i u drugim predanjima koji govori o dakle, ovom događaju, ne spominje hutbetul hađe, iz čega se zaključuje da je hutbetul hađe preporučeno, odnosno dozvoljeno ili preporučeno, a ne dakle obavezno, kao što kažu zahirijski pravnici. Dozvoljeno je da mehr bude oličen u jeli, nekakvoj koristi, poput podučavanja, hizmeta i slično. Kao što sta, dakle stoji u ovom drugom rivajetu koji smo spomenuli, da je rekao Allah u poslanika alihi salatu salam idi pa je poduči Kur'anu. Hadis ukazuje na dozvoljnost ženitbe onoga koji je u teškoj finansijskoj situaciji ukoliko ga takvim žena prihvati. Ako se sjećate na prvom predavanju smo spomenuli propise braka, kada brak biva obavezan, kada brak može da bude haram, strogo zabranjen, kada brak može da bude pokuđen. Pa ukoliko se čovjek nalazi u teškoj finansijskoj situaciji, ne može da izdržava ženu, ne može dakle da njena prava ispuni, svoje obaveze prema njoj ispuni, jeli pokuđeno je takvom čovjeku da u brak. Međutim, ako žena bude zadovoljna i prihvati takvog čovjeka, i prihvati takvo stanje njegovo, onda, dakle, nema nimalo, nema nimalo smjetnje da stupi u brak. Hadisom se preporučuje da onaj od koga bude nešto traženo, pazite dobro, dakle, ovo kako vrijedna korist, fajda, koja nam može poslužiti jeli, u svako, našoj svakodnevnici. Hadisom se preporučuje da onaj od koga bude nešto traženo, Da isti ne žuri sa odbijanjem, ako ne može da ispuni, ne treba odmah da odbija tu osobu koja nešto traži od njega. Već mu se preporučuje da šuti iz čega bi onaj, dakle iz njegove šutnje, kako bi ona iz njegove šutnje, onaj koji ima potrebu kod njega, kako bi on iz njegove šutnje shvatio i sam odustao od svog zahtjeva. Ne treba žuriti sa odbijanjem. Pojedini učenjaci na osnovu ovog hadisa kažu da je dozvoljeno drugome da ponudi brak ženi ukoliko kod njega preovladava mišljenje da, to žena. I prvi, da ta žena, dakle, i prvi koji joj je ponudio brak da neće, dakle, sklopiti bračnu vezu, dakle, drugi sa strane Ukoliko prisustvo je prisutanje kada prvi ponudi brak ženi pa primijeti na ženi da neće stupiti dakle u brak s njim neće se odazvati njenom njegovom zahtjevu tada dakle on može drugi on može drugi dakle da on ponudi brak Također iz ovog hadisa zaključujemo I dakle iz drugih šerijaskih tekstova da poklanjanje sebe nekome drugom da je to bilo dozvoljeno samo vjerovjesniku Muhammedu alejselatu vesselam. Kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj plemenitoj knjizi: "Wa imraatan mu'minatan in wahabat nafsaha lin-nabiyyi in arada an-nabiyyi ayastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin." Dakle i žena vjernica koja želi da pokloni sebe vjerovjesniku i vjerovjesnik želi da je prihvati, da stupi dakle s njom u brak, da je oženi i to je dozvoljeno samo tebi, nikome drugom od vjernika. Iz hadisa se također zaključuje da šutnjom se nakon ponude ne sklapa brak, dakle ukoliko žena šuti to ne znači odmah da je pristala na brak. Niti da se time dakle sklapa brak, koliko je, jeli moška raz dođe i ponudi, brak i žena šuti, to ne znači dakle da je brak sklopljen, jer tu treba dakle još mnogo šta da se ispuni, da bude prisutno, da bikle brak se, da bi se brak sklopio. Dakle potrebno je, da se iskaže ponuda prihvatanje, dauje da bude staratelj, da se spomenje ili da se razgovara oko mehra. Jeli? i da budu ili svjedoci ili da se obznani, kao što će ako Bog da doći detaljan govor o tome. Dozvoljeno je u potrebi dati i obući željezni prsten, dozvoljeno je dakle dati i obući željezni prsten, staviti dakle željezni prsten, dozvoljeno je u potrebi, zašto? Zato što je željezni prsten u osnovi zabranjen, odnosno pokuđeno nositi. Željezni prsten je pokuđeno nositi jer je željezni prsten nakit stanovnika vatre. Kako? Jel'i o tome bilježe hadis mnogi autori, jel'i sunena. Iz ovog hadisa također zaključujemo i uviđamo milostivost sažaljenja Allahovog poslanika sallam, prema svojima sahabima ili prema svome jeli, ummetu, Pa vjerovijesnik, alihi salatu wasalam, kao što ste mogli primijeti u ovom hadisu, kada je uvidio teško stanje svoga ashaba, njegovu potrebu za ženitbom oženio ga je na osnovu onoga što obično ne biva mehr, jeli, u braku. Oženio ga je time. Paćemo ćemo, inšallahu, tala uz allahu dozvolu stati ovdje i ako mog da, nadam se, sljedeći puta progovoriti o prosidbi, jeli, Prije svega, dakle, o prosidbi i još nekim propisima, iako je, dakle, spomenuto ovde nešto od propisa, jeli, prosidbe, poput ove dove, gledanja i slično, ako Bog da možda e, detaljno spomenti sljedeći put propise prosidbe, ono što je vezano za prosidbu i, ako budemo mogli, jeli, spomenti šrtove uvjete i spravnosti braka. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته